One day it will all make sense. But if I have to leave her, I must be too good for this world. I must believe that I can reach the sky. My are flowing and my wings are I must be too good for this world. Музика з нового альбому Crowd. Хаос. Після десятирічного мовчання музиканти видали навдивовижу добрий, теплий і позитивний продукт. І відзначилися від своїх наляканих за ці півтора роки колег. Принаймні, я поки що інших нових позитивних музичних видань не чув. Про позитив. 26 липня минає 146 років від дня народження видатного швейцарського психіатра, засновника аналітичної психології та філософа культури Карла Густава Юнга. З цієї нагоди видавництво «Астролябія» оголосило місяць Карла Густава Юнга і суттєві знижки на його книги «Еон», «Нариси щодо символіки самості та архетипи і колективне несвідоме». Акція триватиме до 31 липня включно. Знижка становить до 25%. Чверть від повної вартості книг. Посилання на детальні умови акції розміщено нижче, в анотації. Про Карла Густава Юнга ми сьогодні і поговоримо. Продовжимо за кілька секунд. Це подкаст Радіо Астролябія. Всім привіт! Сьогодні у нас на борту юнгіанський аналітик, член Міжнародної асоціації аналітичної психології, перший українець, член асоціації Дмитро Залеський. Пане Дмитре, радий знову зустрітися з вами. Говорячи про неосяжні речі, такі як Всесвіт Карла Густава Юнга, мабуть, варто починати спочатку. Тому давайте почнемо зі стислого введення в юнгознавство. Але можна й не стисло. Юнг, звичайно, в цьому плані дивує на нас, От справді дивує, бо в принципі дискусії, наприклад, щодо батьків, засновників психоаналізу, вони тривають майже століття, але хвилі такого зацікавленості, інтересу, вони е, якби мають абсолютно свою динаміку. От, наприклад, що стосується Юнга? так вже звично його відносити до такої першої тріади, да, ще, ще в радянські часи е, філософії так, зазначалося, що це тріада Фрейд, е, Юнг і е, Адлер, якби там, три головні фігури засновки психоаналізу, що, можливо, не досить коректно, треба сказати, з точки зору вже сучасного психоаналізу. але, якби така формула існувала, да? і, в принципі, ми так орієнтувалися на цю історію, але ж Юнг продовжує дивувати, розумієте? Тут якби, якщо ми е, дивуємось, наприклад, Фрейдом, скриваючи ще якісь сенси в його там, певних текстах, в ротах думки, там, і в принципі на нього досі дуже багато посилань у наших класичних колег, то Юнг дивує буквально просто, бо е, сталося так, що... В сім'ї Юнга залишилися записи Юнга, його червона книга так звана. Це великий такий мальований щоденник, який він зберігав таємниці і який належав сім'ї Юнга. Крім того, у нього зберіглося купа щоденників, так звані чорні книжки юна. І це теж, в принципі, зберігалося в сім'ї Юнга і належало сім'ї. І лише через 50 років після його смерті почалася дискусія про друк цих видань, відкриття їх, і ось вот «Червона книга» вже десь десятиріччя вже як надрукована і стала таким фантастичним бестселером світі. А зараз вийшли чорні книжки. Дякуючи роботі Сонішам Сандані, такий науковець і історик, який заглибився саме от в життя Юнга, в його реконструкцію його творчості, Він, йому вдалося умовити сім'ю Юнга, все ж таки, друкувати ці. Щоденники, там дуже багато персонального матеріалу, дуже, вони фантастично відверті. Вони справді справили таке знаєте, враження вибуху в такому психоаналітичну, перш за все, для Юнгіанців. Справді дуже важко ухопити масштабність цієї фігури, я маю на увазі Карла Густава Юнга. І навіть його такі прибічники, як я, все життя, якби я, моя професійна, воно вже було пов'язано більш-менш з Карлом Густавом Юнгом. Тим не менш, я просто знаходжуся в такому захваті і розпачі трошки перед цією глибою такою інтелектуальною, інтуїтивною, емоційною образною, яким є якраз Карл Густаві. Якщо я не помиляюся, пане Дмитре, то «Червона книга» – це все ж таки якби такий внутрішній інструмент, службовий для роботи Юнга з собою. Чи не був тут певний такий етичний аспект, такий конфлікт, що дійсно потрібно було цю книгу опублікувати, хоча сім'я була і проти? Ну ні, сім'я не була особливо проти вже, на, ну я маю на увазі на цьому етапі, але звичайно вони були е, якби, е, ну це була дискусія, скажімо так, це була дискусія і такої категоричної якраз відмови вже не було, бо по-перше пройшов час, знаєте, для юм'янців справді були аргументи, дуже вагомі аргументи, чому? цю книгу важливо було відкрити і надрукувати ці аргументи стосуються перш за все деяких зауважень юнга які він зробив там в кінці життя і ну, в своїх лекціях робив зауваження стосуються того що саме ресурсом натхнення юнгянської психології є саме червона книга він про це писав і згадував і зараз відкриваючи для себе оці щоденники ну і книгу, ну, ми бачимо що так воно і є наші пращури психоаналітичні треба відзначити що що перш за все для них було дуже проблематичний персональний аналіз фрейд його майже не мав ну якщо можна назвати там аналізом його там з його дочкою Анною Фрейд, вони дуже часто гуляли, да, прогулювалися, я думаю, теж там обмінювалися якимись думками, але це ж все одно не можна прирівнювати до аналізу. Теж стосується і всіх інших перших аналітиків. Вони або проходили аналіз у самого Фрейда, але це було теж більш-менш обмежено по кількості по глибині, по плотності, по рівню там, відвертості, або Просто жили без аналізу, розумієте, і це якби така певна складність у першопрохідців найбільш важка доля. Теж стосується і юнга. Вони з Фрейдом обмінювалися своїми сновидіннями, там ділилися їми, ділилися інтерпретаціями. Ми це там читаємо в їх переписці, ну і при історії їх спілкування, теж про це говорять. Але це теж неможливо назвати і наскільки це якби, там, якісний метод дослідження. І цим страждали, в принципі, більшість таких перших аналітиків. В Віденській групі це більш-менш заміняли ці зустрічі посередам, да, так звані. Да, вони збиралися кожної середи, це саме таке коло Фрейда. І звичайно, воно дуже було фантастично відкрито. І певним чином, звичайно, ці зустрічі грали роль такого терапевтичного якогось такого простору, де аналітики могли працювати в тому числі своїми якимись змістами. Але після того, як туди приєдналася Цюрівська група, це відбулося десь якраз у 907 році. А це туди приєдналися досить потужні яскраві фігури, там, як там, Ференсі, Абрахам, ну і там цілий список тюріхців, які, ну Юнг, звичайно, зайшли в, в коло перших психоналітиків. Там уже такої відвертості бути не могло, бо це більше вже воно набуло вже більш такого наукового штибу і стилю і, і це спілкування вже не було настільки особисто відвертим і кожен вирішував в якісь свої там, проблеми стосовно свого аналізу по-різному по-різному хтось вдало хтось не вдало юнг заглибився в самоаналіз він зробив абсолютно фантастичну подорож всередину себе якої я не знаю хто може повторити розумієте Дуже важко, потім він, по суті, він розмовляє з цими внутрішніми фігурами, і при цьому веде досить активне, там позитивне життя да? зовнішнє. Знаєте, назвати його шизофреніком, який просто розщепився і у нього голоси, і він вивчає це голоси. Досить важко, бо при цьому він здатний абсолютно чітко там зібратися докупи і робити лекції, бути фантастично активною, там, соціальною людиною і так далі. І так далі. Це абсолютно дивний феномен, і мало хто може його повторити. Такі спроби були повторити, але ці спроби більше стосуються якраз таких експериментаторів, які використовували вже або хімічні, або певні фізіологічні механізми для того, щоб змінювати свідомість. Такі подорожуючі всередину себе, це і Гроф, Станіслав Гроф, да, це і Хайнс Карл-Льойнер, це е, Ерні Міндел, безумовно, це е, вся група, наприклад, Сан-Францисків, ну, е, я маю на увазі, сан університету, е, навколо Греб Гаррі Бейтсена, Джон Лірі і так далі, які використовували різні препарати, хімічні, наприклад, е, для того, щоб занурюватися у ну, внутрішній світ. І якимось чином Створити цей діалог з внутрішнім світом, відтворити те, що можна назвати там, певним самоаналізом. Так? Але розумієте, яка суттєва різниця. І ця різниця дуже суттєва, розумієте? І у того ж Кастанеди, або у всіх у цих друзів, які використовували хімію для цього, вони зустрічалися в внутрішньому світі з певними фігурами, щось відбувалося, але не відбувалося і самого головного. В них не було стосунків з цими внутрішніми фігурами. Юнг єдиний, хто якимось чином, він же, у нього були стосунки з Саламією, от внутрішньою його фігурою, наприклад, у нього була внутрішня фігура, наприклад, да, яку він називав інколи душею, інколи Саламією. Він з нею розмовляв, він на неї ображався, він на неї злився, вона злилась на нього і ображалась, вона грала з ним і е, атакувала його, і мовчала, і відверталася, або знову розгорталася, розумієте, це просто як людські стосунки. І звичайно, ніяка хімія нам не дає оцього специфічного феномену, розумієте, коли ми справді вступаємо. Не просто в спілкування з внутрішніми фігурами, а в стосунки з внутрішніми фігурами. Кожен раз заглиблюючись в себе, знаходячи ту саму фігуру, або не знаходячи, або шукаючи ту саму фігуру, яка вже тобі знайома. Можливо це звучить трошки крейзі, і, можливо і так і було, але звичайно цей досвід абсолютно безцінний для дослідників того, що ми там, дружно називаємо несвідомо і дружно погоджуємося, що ми не зовсім розуміємо, що це таке. Тут згадалася така байка про психіатра і пацієнта, коли пацієнт консультується і запитує, я сам з собою частенько розмовляю, як ви вважаєте, це якась така аномалія або що, проблема, що мені робити? А лікар йому говорить, що ні, все гаразд, це нормальний процес, допоки ви не починаєте самі з собою сперечатися. <рес> Я, Я згадав ваші слова про те, що окрім Юнга ніхто не зможе повторити цей процес. Можливо, тому що ми вже трансформувалися і змінилося людство в якийсь певний бік. Можливо, нам це вже не потрібно, або ми надто цього боїмося. Власне, можна такий взяти приклад нас, українців. Ми такі загалом завжди прагматики, практики. І це підтверджує те, що серед читачів надзвичайно популярна така от мотиваційна література. Там 101 спосіб усе встигати або тисячу способів позбавитися від тривог. І це добре. Але можливо все-таки дійсно почати з популярних праць Карла Густава Юнга, тому що... Саме він відкриває цю механіку внутрішню, тобто мотиваційні книги сучасні, це таке як керівництво по водінню автомобіля. А внутрішній устрій, вся механіка це праці Юнга. Як ви вважаєте? Ну так, да, так, можливо. Ну знаєте, мені німецькі аюянці, знаєте, вони люблять таку метафору, що в принципі можна і на ладі їздити. Але приємніше їздити все ж таки на ну, нормальній машині. Тому ну, в плані психотерапії, справді, виходить йунг'янський аналіз. Він, якби довгий, дорогий. Ну, відносно, не, не можна сказати, що прям такі там шалені якісь гроші. Але все ж таки, да, тут затратно і час, і певна енергія більше затрачується. Але ж, ну, розумієте, різниця є, на чому ти їздиш, розумієте, є, є ж певні відчуття що називається, і, ну, на мій погляд, непогано порівняння, розумієте? Можна доїхати і на ладі, я вас прошу, вона, в принципі, нормально там 100, 130 дає свої. Так що, але ж якось не дуже хочеться, особливо, якщо ми живемо один раз, у нас є не так багато шансів зустрітися з, саме з собою, своїм внутрішнім світом, і куди це ще відкладати? Розумієте, в принципі, психотерапія, психоаналіз розвивався вже саме завжди таким чином, що в принципі і, повірте, і класичні аналітики, і юнгіанці теж тримали в голові, що треба було б швидше. Бо в принципі ніхто не зацікавлений, оці анекдоти, що там всі ходять там, там і оплачують аналітиків, як би аналітики, ну це трошки смішно, бо люди не такі дурні, розумієте, дурних нема, тим більше... Серед пацієнтів-психоаналітиків або гівдіанських аналітиків, в принципі, ти відносиш людині там, реальні гроші. Да, і, і ніякого запаморочення ж немає, все свідомо, абсолютно. Тут ти, і ти врахуєш кожні гроші. Просто ми досліджуємо справді якісь такі більш глибинні механізми, які просто неможливо побачити. Там в іншому форматі, наприклад, такі механізми, як залежність, емоційна залежність, від друга залежність, розумієте? Як ще це ухопити? Розумієте? І ця залежність, вона ж зазвичай розідується в аналітичних стосунках між аналізантом і аналітиком. І є можливість зрозуміти, як саме люди Співвідносяться зі своєю залежністю, це якби такий спосіб саморефлексії. А це ж неможливо зробити в один-два зустрічі. Звичайно, ні, бо залежність – це якби більш базова, більш глибинна річ, яка якраз базується на стосунках, а стосунки повинні хоча б певний час розвиватись. Ну і, звичайно, абсолютно, зараз вже е, треба сказати, що... От, часи Юнга, часи Фрейда, часи там, раннього психоаналізу, вони, ну, зараз, в принципі, робота аналітики кардинально змінилася. Знаєте, і, в принципі, читаючи там перші роботи Юнга і Фрейда, ну, точно їх дуже важко прикладати до сучасної практики, наприклад, аналітичної, бо змінилося дуже багато способів роботи там, механізмів, ну і так далі, способів розуміння те, що відбувається. Хоча там базові речі, вони певним чином залишаються. Якщо ми вже говоримо про початок, то давайте почнемо з того, що ви фаховий психіатр і як ви як фахівець прийшли до юнгіанської аналітики. Ну це дуже такий був довгий шлях загалом. Ви знаєте, я мав таку, як би, ну, специфічну історію, таку персональну, бо е, мені так випало, знаєте, бути на всіх таких поворотах, травматичних поворотах нашої історії, ну, враховуючи Чорнобиль теж, бо ми якраз випустились в 1986 році і, звичайно, приймали участь там в перших е, виїздах е, райони, які постраждали від вибуху Чорнобильської АЕС і потім вийшло так що я був розподілений і вийшло таке щастя що я був розподілений не просто в інститут радіаційної медицини, а в кабінет е, психоемоційної розгрузки так званої уявляєте собі і е, я отримав зразу так, посаду лікаря-психотерапевта що в принципі було неможливо в радянські часи бо Психотерапевта треба було здобувати після трьох років там, роботи психіатром, а потім курси трьохмісячні. І от тільки тоді можна було там, поїхати в Харків, була єдина кафедра тоді в Харкові, яка давала таку освіту психотерапевтичну. Але часи мінялися і так бурсливо мінялися, і тоді, коли там гримнула аварія у нас відкрилися дуже багато можливостей приїжджали психологи колеги невропатологи за кордону тоді був такий період активних семінарів почали їхати саме ну серйозні професіонали гештальт-терапевти, процесуальні терапевти багато хто навіть юнг'янці да, ну, почали приїжджати але в той час я ще не був Зорієнтований саме в індіанському, ну, в такому напрямку. От. І, але то був вже старт, розумієте? Перші книги по психоаналізу я прочитав в, ще в Київській медичній бібліотеці, в читальному залі, була підбірка книг, які залишив по собі. Фрунків. Це був психіатр, засновник кафедри психіатрії Київського медичного інституту. І я добрався до цих книг. Це був повний, повний назбірка Фрейда, видання дореволюційного Осіпова і Вульфа. Це було наять, пам'ятаєте, як такі? З таким шрифтом, якщо Володимир ще пам'ятаєте старі книжки, такі в старому шрифті, там, з такими буквами дивними. От. І оце моє було перше знайомство з Фрейдом. Треба сказати, що я як почитав, там так і став працювати. Слава Богу, я швидко зупинився, бо ви ж розумієте, що ці книжки точно ну, досить сильно були відірвані від реальної практики. І вже потім, через деякий час, на вже знову такому новому, треба сказати, що Фрейд був. А Юнга, наприклад, взагалі не було, бо він був під повною забороною. Якщо Фрейда ще можна було знайти в, в ну, от таких, от таких архаїчних е, варіантах, то Юнга не було взагалі. Хоча на Заході переклади Юнга е, російською мовою вже були стараннями е, Ігоря Метнера, видатного, до речі, композитора, брата його. І Ніколай Метнер відомий композитор, а Ігор Метнер був якраз юнгянським аналітиком. І він був першим, хто перекладав юнга російською, в принципі. Але він був звичайно недоступний в наші часи 90-ті. Ну і потім вже на наступному такому заході, да, я коли вже, вже так серйозно повернувся до психотерапії, то ми створили, я тоді в певний час жив в Москві по сімейним таким обставинам, ми створили групу і почали займатися вже юнгіатським аналізом. Я потихеньку отримував освіту, проходив аналіз юнгіатського аналітика із Італії Анджелу Конелі. потім їздив до неї в Рим, вона із Рима, потім ну, потім декілька програм, які були в Москві. І потім вже відкриття проєкту в Києві, група розвитку, Київська група розвитку була заснована, дякуючи мені, моїм колегам. От. І з того часу вже юнг'янський аналіз поселився в Україні, тут самостійні проєкти, запрошуються юнг'янські аналітики з цього світу, у нас бувають різні на конференціях і на постійній основі, на візит-аналізі, в супервізіях. В принципі, у нас досить потужна група розвитку і досить активно розвивається індіанський аналіз. В Якщо ми говоримо про вплив юнга, про вплив юнга на західне суспільство, то це такою певною мірою формування, формація. А на наші радянські і пострадянські терени – Якщо це перенести, можна сказати, що це певною мірою так, такий деформований вплив. Це як порівняти з рок-н-ролом, з музикою під час «Залізної завіси», коли на Заході існувала і формувалася музична культура, рок-поп-музика своїм природним шляхом через студії звукозапису і через радіостанції, через конкуренцію і продаж платівок. А в Радянському Союзі... Це все було таке авторитарно кероване, і ми ці десятиліття просто втратили, які потрібні для формування певної музичної культури, і тепер це все абсолютно простежується, ми це бачимо у звучанні наших сучасних музичних колективів, не тому, що вони певною мірою недолугі або не розуміють, як рухатися в музичному плані, а тому що просто були втрачені десятиліття для того, щоб накачати м'язи, сформуватися і працювати культурно далі. З впливом юнгіанства в Україні, як ви вважаєте, як справи? Це абсолютно точно, Володимир, ви абсолютно точно метафору підібрали. Так воно і було. Справді так воно і було. Розумієте? В психоаналізі зашитий вірус приватності, неважливо, в класичному чи юнгіанському, зашитий в саму серцевину, в саме ядерному місці психоаналізу, зашита ідея приватності. І привалювання приватної цінності, цінності індивідуальної над колективною. Це абсолютно така чітка позиція психоаналітика. Психоаналітик тримає е, е, ну, обмеження етичне нерозголошення таємниці про пацієнта, ну просто до останнього, розумієте? Ну до останнього. Ну справді там буває історії, там, коли там справді мова йде про якісь там реальні кримінальні злочини, але якщо це не злочин проти саме людини, да, от саме, да, гуманітарний такий злочин, то розколоти, розколоти добитися від аналітика щось практично нереально. Розумієте, у нас досить жорсткі етичні обмеження, ми цього не робимо. І це якби спосіб мислення завжди, етична там, цінність пацієнта завжди вища, ніж які завгодно там, колективні інтереси. Розумієте? На цьому стоїть психоаналіз, якби. на цьому він якби, це його база. Звичайно, в радянському суспільстві просто психоаналіз не міг існувати, абсолютно. І там талановиті були молоді, такі, там, академік Лурія, наприклад, досить заглибувався психоаналіз. Але це була абсолютно, абсолютно тупікова історія. Сабіна Шпільрайн вже теж приїхала в Радянський Союз, але, звичайно, вона, якщо і практикувала, то це було таємно і ніхто про це особливо не знав. Да? Вона жила знову ж таки не в центрі, Ростові, і там, на жаль, трагічно закінчила своє життя, була, наскільки це відомо, спалена в синагої разом з іншими жертвами Холокосту. Але ж школи все одно після неї не залишилось. Є певна там така, якби ж такий був в Харкові. Автор був такий психолог і цікавий аналітик, от е, Ігор Романов досить добре про це розказує, та, і там в принципі, але це все існувало на, ну, не на пів, а абсолютно підпільно. В Москві, наприклад, 70-ті роки працювала така дивна людина, як Борис Григорійович Кравцов, це було абсолютно, він дуже часто приїжджав в Київ, і це було абсолютно, видатна, і людина величезної абсолютної ерундиції і культури. І він практикував аналіз, начитавшись все ж таки якихось там, певних текстів, які просочувалися з заходу, але ж абсолютно він же не проходив свій аналіз, у нього не було систематичної освіти. І він експериментував, експериментував дивно. Е, інколи, ну, там, знаєте, він міг робити аналіз стоячи на голові, наприклад пацієнт на кушетки, а Кравцов стояв на голові. Ну, бо він теж цікавився там східними всякими напрямками і, ну, і так далі. Да? Але треба сказати, що серед аналізантів Кравцова от вся ця сучасна група МПА московська, класичного аналізу, вони були аналізантами цього дивака і дисидента, розумієте, який... Просто радянська влада не приймала всерйоз. Тому ви абсолютно праві, психоаналіз відтворювався абсолютно з нуля. От в 90-ті роки це почалося, і якраз в тому числі в Україні були певні люди, які саме включилися, були перші в цьому процесі. Це Михайло Пустової, тобто він професор, Одеського медичного університету. Це Пушкарьова Тетяна, це теж професорка в Києві, яка померла, на жаль, не так давно, і це величезна втрата для всіх психоаналітиків, людей взагалі, вона була одна із перших. Це Ігор Романов в Харкові, досить така яскрава фігура. Це львівська група, безумовно, професор Фільц і професор Кечур, це Український католицький університет очолює кафедру психотерапії Роман Кечур. Ну і, звичайно, перше покоління – це професор Фільц, Олесь Фільц який був головним лікарем і був і головою створив спілку СП, але вони всі, в принципі, якби зробили досить багато для саме розвитку психоаналізу і зараз, в принципі, рівень психоаналітичної підготовки досить вже високий, але він відтворювався від нуля, ви можете їх спитати про ну, те, що я говорю, я думаю, вони теж мені підтвердять. От в Дніпрі дуже сильна школа, звичайно, психоаналіз в Україні існує. Ну, в Одесі я вже сказав, там Михайло Пустовой так що, в принципі, і в Києві теж. Ну, тут якби ці чотири міста, можна сказати, п'ять міст є такими психоаналітичними в Україні. Так що звичайно, дуже схоже на ситуацію з сучасною музикою. І у нас певним чином теж, розумієте, тут якби проблема в тому, що аматорство психаналізі дорого коштує. Наламати дров досить легко, якщо ти назвався аналітиком і пробуєш експериментувати, це, знаєте, досить небезпечна все-таки зона, якщо ти робиш це без супервізії, без навчання, без персонального аналізу, саме головне, у досвідченого аналітика, який теж сертифікований. Ризиковано. Декого виходить, але це, скоріше, виключення між системами. А що стосується продуктивності от нашої психоаналітичної думки, наприклад, ви теж в чомусь праві, бо рівень якраз наших статей, рівень наших досліджень, психоаналітичних послідків, що відверто слабкий. Відверто слабкий. Тут нічого не, не діє. У нас на конференції досить активно презентувалися Наші мої колеги робили доповіді, активно так, приймали участь в дискусії, але все ж таки до світового такого базового рівня, якби таких якостей, ну, статей, які пишуться в таких загальних, там Journal of American Psychology, наприклад, нам поки що дотягнутися важко. важко. Е, ну, я думаю, все попереду. Це якби, я думаю, ми рухаємося в цьому напрямку. Що стосується моїх колег, класичних аналітиків, ну теж є прориви, є певні прориви, наприклад, там навіть на Амазоні продається книжка наша що теж, ну, на жаль, померла аналітика із Дніпра а, Пустоварова, Валерія. Ну, продається непогано, теж книжка по психоаналізу. Ігор Романов видав декілька статей дуже цікавих, і, от, ну, я думаю, що з часом, можливо, Український психаналіз теж якесь своє обличчя набуде. Ми згадали про прикрий, згубний вплив Радянського Союзу, авторитаризму на розвиток юнгіанства. Але чи не здається вам, що нині і світ радянсько союзується? І в соцмережах можна зустріти таку перепалку, коли жінка пише іншій жінці: як ти можеш говорити про Фройда і про юнга? Та це ж сексисти. Я чути про це нічого не хочу. Тобто, уже і Юнг нинішньому заходу стає незручний? Ну, слухайте, ну, ну а як же? Звичайно, світ міняється, світ міняється, знаєте. Ну, я би сказав, що юнгянський якраз аналіз, знаєте, і от наші, так сказати, наші мислителі, які нам, очолюють міжнародну асоціацію аналітичної психології, досить гнучко підходять до сучасної ситуації, до речі. Навіть було таке написане звернення лист юнгіанців як вибачення за певні, наприклад, речі. От, ну, ми багато там можемо аналізувати всяких так, штук юнгів, які проблематичні. Воно стосується, можливо, і такої да, ситуації, знову ж таки, в стосунках між німцями і євреями, особливо в стосунках, які набувають, в тому числі, там жахливих форм ну, в період саме Холокосту, наприклад. Да? А ми не забуваємо, що все ж таки е, Юнг якраз був німцем, ну, він був швейцарцем, але все ж таки він був німцем і в цьому плані теж несе певний такий колективний е, відповідальність і про це дуже багато і написано і сказано і про його персональний стосунок до цього який теж як вважається був недостатньо принциповим все ж таки ну, от, стосунку до, саме холокосту і до переслідування євреїв теж стосується і жінок йому це пред'являють але все ж таки знаєте це все ж таки, він нічим не відрізнявся в цьому плані від інших науковців того часу, абсолютно. То, в принципі, ну, якби просто був породженням свого часу певним чином. Єдине, на що юм'янці, наприклад, сучасні, прореагували, це якраз стосунок юнга до первісних народів. От В цьому плані, справді, ми знаходимо деякі висловлювання юнга, які не досить коректні. І ви знаєте, от сучасні юнгіанці навіть видали такий, такий лист колективний про ну, визнання певної такої відповідальності, засудження, як би дискусія на цю тему, перегляд там, певного стосунку до цієї ідеї первісних народів. Такий приклад. Да? В принципі, це дискутується, це дуже активно дискутується серед е, саме сучасних е, і класичних аналітиків юніанців. Певні моменти, які ну, реально змінилися за 100 років е, в нашій свідомості, і ми реально стали іншими. Це правда? І рівень нашої е, здатності символізувати змінився. І я дуже на це сподіваюся. Я дуже на це сподіваюся. Хоча періодично, знаєте, дивлячись, особливо з дітьми, вон, ці фільми, типу Хобіт або Братерство е, Кільця, м, да, Тим, починаєш там думати про те, що зло знову десь набуває сили і знову прокинувся, прокинувся оцей страшний властілін, да, тим більше маючи під боком такі досить комфортні фігури для проекції цього зла, як я маю на увазі, Путін і компанія, да, то хто його знає, не знаю. Тут може бути багато сумнівів. Юнг, власне, і говорив про демонів, які повернуться. Так, так, так. Він же він же спочатку подумав, він же побачив саме в 37-му році, 38-му, він побачив жахливий такий сон з ріками крові, які текуть по всій Європі. Він персональний сон такий, і він вирішив, що це стосується саме якихось історії всередині психоаналізу, там ну якихось таких от. І потім реальність підтвердила, коли розгорнулася все ж таки найгірша його, так сказати, думка про те, що може бути це війна, вона справдилась. От. Ну, у Юнга дуже багато таких, знаєте, було досить геніальних всяких таких пророцтв, я думаю, що він просто людина, не просто цікавилася політикою, а у нього була ще досить розвинута інституція, тому... Навіть йому належить 37-му році, він висказав ідею про те, що двох монстрів Гітлера і Сталіна треба якимось чином зіткнути двох тиранів, це єдиний спосіб виживання демократії. Така думка у нього була, вона написана, він якраз у нього є стаття про тиранів і про тиранію, комплекс ватана він там описує, і там він ділиться цією ідеєю, розумієте? Можливо, Черчилль якраз читав Юнга, хто його знає. <свісно> Він приклав всі зусилля для того, щоб це відбулося все ж таки. Схоже, що Черчилль Юнга точно не читав. А от американці нібито не тільки читали, але й співпрацювали. Є такі в інтернеті дані про те, що Юнг на прохання американських спецслужб аналізував особистість Гітлера і навіть йому показували почерк може може в той час у Юнга була ну от учениця Естер Хардінг тоді вже да в Америці ну досить потужна цікава яскрава якраз дослідниця я хто його знав в Америці вже тоді серйозні такі юнгіанські спільноти вже існували і розвивалися. творчі надбання Карла Густава Юнга становить 18 томів Ми можемо поговорити про книги, з яких варто почати, про архетипи, яка може бути цікавою не тільки вузькому колу фахівців, але і широким верствам, тим же, хто цікавиться нонфікшеном і цікавиться мотиваційною літературою. Ну так, так, звичайно, розумієте, сучасний, от, сучасний оцей, взагалі оцей весь формат, те, що я дивлюся, наприклад, да, ігор, наприклад, ігор, які ну, от, зараз найбільш популярні образи цих фентезі, цих світів, які вибудовані. Звичайно, ми, читаючи Юнга, бачимо коріння, звідки це все проростає. І це досить цікаво, звичайно. Ну, і от книжка, яку ця перша, яка була видана «Архетипи колективного несвідомого, справді там, ну, по-перше, ми стикаємося з поняттям колективного несвідомого. Це якби певне таке відкриття Юна. І е, якраз це якась така штука, яка там поєднує нас певним чином з ну, от, Всесвітом. Але, звичайно, це не так, так прямо буквально. І е, якби Юнг доводить існування колективного насвідомого, е, спираючись, перш за все, на вивчення міфології, вивчення міфів, які мають абсолютно такий ну, колективний сенс. Ми знаходимо Абсолютно чітко схожі сюжети в ситуаціях, коли культури ну, 100% не мали ніякого спілкування один з, з, з іншою. Як полінезійські казки, вони можуть бути схожі на якихось історії, індійців поебло, наприклад, або е, жителів екваторіальної Африки, або, е, наприклад, е, на найці в півночі, да, там якихось племен, які живуть там далеко на півночі, розумієте, люди з різних куточків абсолютно тисячоліттями тисячоліттями не маючи там можливості спілкування має досить схожі абсолютно схожі е, сюжети в своїх казках наприклад і міфах і це якраз звернуло увагу е, Юнга і він спробував це якраз систематизувати і е, таким чином було відкрито в тому числі ідеї архетипу як такогось відбитку базового відбитку певних, який є, як би, таким прологом уже всіх інших психічних структур всередині нас, да? наприклад, образ батька, образ матері. Він, якби формується не тільки із нашої, спілкування нашої реальної, живої матері, з якою ми там, у нас виростало, да? але працює і очікування матері, розумієте? В нашій душі вже є певний, така якби можна сказати відлиток такий який бажає бути заповненим якби ми шукаємо матір як діти наприклад там в дитячому будинку вони вже не знають цінності матері вони відчувають ціність 100 вони шукають собі підбирають собі мати вони потребують мати тому що є в них всередині о саме такий незаповнений, ненасичений архетип, архетипічний образ. І то це стосується не тільки там матері, хоча це базовий, звичайно, архетип, і в цій книжці це теж описується. Звичайно, тут є ціла глава про відродження, бо це якраз така ідея Юнга досить важлива, тому що от ідея якби, відродження і трансформації, як ідея жертвоприношення, по суті для Юнга, стала на місце ідипового комплексу Фрейда. Якщо Фрейд будує всі свої якби, теоретичні базові ідеї, спираючись на ідею ідипового комплексу, як таку базу основну, і від неї вже йде або в регрес, або в прогрес, але він спирається перш за все на тут саме діпов конфлікт, як таку ознаку саме людської сексуальності перш за все, то Юнг якби розширяється дослідження, спирається трошки на інші архетипічні сюжети і вважає їх такими стрижневими в людській психіці, по-перше, і людській історії. Це, наприклад, ідея переродження героя, ідея, наприклад, жертвоприношення і ідея трансформації. До речі, вона ще тим цінна, ця ідея стрижнева, тим, що практично в кожній ефективній психотерапії це відбувається. Ми проходимо ці етапи трансформації, якщо нам вдається змінитися внутрішньо а це і є метою якої завгодно психотерапії потім там звичайно дуже цікаве дослідження аналізу казок да в принципі спирається дослідження духа феноменології духа в казках дослідження трікстера цієї ідеї такої такого архетипу який Якби такий гравець, плут, такий трюкач, який завжди супроводжує там, героя, і він теж би, досліджує цю історію, от, фігуру Трикстера. І, звичайно, в цій книжці є якраз про ідею індивідуації, яка теж стражнівала в інганській психології, якби, і в уявленні Юнга. Ну і юнгіанців є певні етапи життєвого шляху, і треба сказати, що юнгіанці особливо цікавляться другою половиною життя. На цьому якби робиться такий чіткий акцент. Юнгіанці зазвичай і до юнгенства зазвичай приходять люди в більш зрілому віці. Це звичайна штука. Я коли був на стажировці в Інституті Юнга Цюріху, то я просто був здивований, бо ми були там 40-річні чи 35-річні, ну, а навколо нас були люди 50-60 років, вони були студентами, це були всякі там люди, які вже, якби психологія, в яких була вже, е, якби вторинне надбання, зазвичай, вони вже стали професіоналом, це були там, інколи музиканти, інколи письменники, інколи психологи інших напрямків, інколи, ну, і от е, просто вони вже в віці такі приходили до юг'янства, так що, і в принципі, ідея якраз індивідуації це можна сказати, якби ідея про, не про підйом нагору, яке можна почитати про тих книжках, які ви говорили, про мотивацію, досягнення, там, да, накачку таку, щоб бути успішними. Це підйом нагору, це шлях героя. Це якби коли людина там, досягає певної вершини. А юніанці набагато більше цікавляться індивідуацією, це те, що після цього наступає коли час спускатися і цей спуск може бути досить довгий і і саме там актуальні сенси там актуальна взагалі не питання почему а питання навіщо теж є тут і про символіку аманда в кінці символіка мандал це якби така історія пов'язана знову ж таки з тим що юнг ну різні етапи свого життя переживав от коли він розірвав ну розірвав да він якби написав книжку метаморфози і символи Лібіда це було в 12-му році, 12 році і це були якраз роки розходження його з не тільки з Фрейдом а з усіма його колегами психоаналітиками які оточували і його і Фройда да це була в принципі така поворотна точка він по суті лишався один його ідеї ніхто особливо не підтримав із оточення із там, сучасних психоаналітиків більшість з них звичайно зайнялися вже задачою побудови психоаналітичної спільноти яку якраз будував там, Фрейд певним чином да, професійної робив психоаналіз, як, ну, психотерапію як професійне заняття і вибудовував таку інституцію певну, яка досі існує, його був Абсолютно один. І потім почалася ще Перша світова війна, і Юнга призвали в армію як лікаря. Він вже був у світі лікар. І він працював лікарем в такому таборі для інтернованих військовополонених в горах в Швейцарії. Швейцарія була нейтральною країною, як ви можливо, там знаєте всі. От. І він м'яко кажучи сумував ви можете собі уявити яке бурхливе життя таке яскраве життя на всю Європу поїздки переписки конференції да вирі подій написання книжок потім сімейне життя да у нього він вже цей період вже, так сказати народжуються його діти ну і в принципі він досить такі активне екстравертне таке існування і тут гори війна в общем таке повне забуття мобільних телефонів тоді не існувало і от він знаєте чим зайнявся він малював малював концентричні такі фігури ну піймав себе на тому що він отак малює і піймав себе на тому що він коли це робить то відчуває справді зняття певної тривоги заспокоєність, певно щось відбувається всередині і тоді він зацікавився феноменами мандали мандали то і згнували багато тисячоліть вже Мандали, як символи такі, вони мали концентричну форму, і, і тоді, саме спираючись на це відкриття, він потихеньку приходив до ідеї самості, щось, що в нас є, і що є набагато первинне і первинніше, ніж его, ніж я, людське я. І, по суті, по юнгу виходить, людське я просто... Це такий спосіб відкрити самість, більш глибинна, більш суттєву таку мудрість в кожному з нас, яка саме прив'язана дуже прямо і безпосередньо до нашої індивідуальності, до індивідуальності кожного. Ну, але про це в іншій книжці більше, це Айон, Нараси щодо символіки самості. Це ще одна книжка, яка в Астролябі вийшла, там більше саме про цю тему. Карл Густав Юнг умів усе так дійсно пояснити, що багатьом це і не подобалося. Ті ж німці, коли після Другої світової війни Карл Густав Юнг в інтерв'ю дуже просто сказав, що ця трагедія відбулася в тому числі й тому, що німці – це така напівповноцінна нація. Також Юнг... Висловлювався критично і щодо тих, хто захоплювався різними східними штучками, типу йоги. Очевидно, тут проявлявся цей західноцентризм юнга. І тут теж є питання, чи буде юнг зручний сучасному українському читачеві, який, можливо, не зовсім захоче, або якщо й зазирне в себе, то йому це не сподобається, тому що ми сьогодні такі технологічні, цифрові, прагматичні, і тут Юнг розказує такі речі, які нам можуть прийтися не по нраву. Ну так, звичайно, так воно на той несвідомо, що в принципі певна частина нас, певна частина нас всередині нас, да може мати там певні спротиви ми це можемо просто реально відчувати розумієте це ж звичайно так ну тут я би трошки оце оцей момент можливо я не знаю чи я правильно вас зрозумів, але я його трошки розвернув так да? це стосунок юнга до східних наприклад там релігії східної мудрості ну у нього було у нього якраз ставлення було дуже позитивне до цього всього, всього. І мало того, розумієте, юнг'янський аналіз, він же специфічний, в цьому плані заточений. Да? От, наприклад, є такий принцип юнг'янського аналізу, от, наприклад, да? наше загальне уявлення, західний спосіб мислення, це якби розвивати таланти. Дуже просто. Да? Розвивати таланти. Ми бачимо людина талановита, дитина талановита, треба це розвивати. Розвивати до абсурду, до чемпіонства до самих великих досягнень розумієте, розвивати розвивати розвивати і можливо в такому якби, шляху героя там да до в перші половини життя це має сенс але це не має сенс якщо ми дивимося на життя там цілому і принцип якраз юн, юнгянський юнгівський це навпаки якраз рухатись до цілісності це означає розвивати підлеглі функції це якраз є таке уявлення про там, функції, які у нас якби, можуть бути там, розвинені, більше-менше, це якби, така, якраз одна із юг'янських теорій. Але тут ми не будемо сильно заглиблюватися, важливий сам принцип. Ми, ми розвиваємо в юг'янстві не те, що розвинене, не те, що очевидне, і не те, що свідоме, а навпаки, шукаємо речі, які абсолютно... Мало розвинені, розумієте, і це справді справляє фантастичне відкриття, може бути, справляти на людей Наприклад, людина, яка прибивається все своє життя мисленням, чітким, абсолютно чітким, там, логічним, і цим захоплюється, відкриває якісь інтуїтивні незнання, знання абсолютно чисте, яке не як, ніяк логічно ні від чого не, не вимальовується, а просто приходить в сновидіння, наприклад. Або. Там да, почуття, які там людина абсолютно така інтелектуальна і чітко мисляча, і логічна, відкриває в собі саме почуття, і починають розвивати почуття. І це справді справляє абсолютно фантастичну трансформуючу е історію на цю людину, яка вона звертається до тих речей, якими вона взагалі не користувалася своїм душі. І навпаки, жінка, яка ніколи не спиралася на мислення, завжди жила отак от інтуїтивно, почуттями і так далі, врешті-решт починає читати і е, сперечатися, і вибудовувати логічні такі от конструкції. І це теж часто відбувається, особливо у наших колег, наприклад. Да? І це справді, і це фантастично, і це абсолютно... Фантастичне відкриття, коли це невідомо. От такий принцип юнгянський, розумієте? І це звичайно набагато ближче, як ви кажете, до східної культури. Треба сказати, що є, ну і практика показує, ви знаєте, що юнгянство розвинуто дуже сильно, наприклад, в Гонконзі, в Макао, в Японії, в Китаї, навіть навіть комуністичного Китаю, розумієте? Там досить так широко і динамічно розвивається юнгіанський аналіз. І а от класичний аналіз там е, якби трошки, так сказати, відстає від розвитку юнгіанського. це от якраз цікаво. Це саме схід є місцем, де бо в інших всіх місцях, звичайно, класичний аналіз іде попереду попереду. Ну, в Латинській Америці, в більшості країн, там в. Ну, де й у нас можна так сказати в цілому, але в східних країнах навпаки інколи. Вони приймають юнганство навіть деякі ісламські країни теж звертаються до ін'янства. Наприклад, індіянська група є в Тунісі, є певні юнг люди. Юнганські в Стамбулі, наприклад, навіть ну така історія. Тому я думаю, що якраз юнг'янська позиція, вона ближча до якраз загально такої, загально світового тренду, ніж е, лише до е, західних таких позицій. Я хотів би теж підкреслити таку штуку, що не можна сказати, що юнг'янці так занадто шанобливо ставляться до Карла Густава Юнга. Звичайно, ми ну, його шануємо, да? а з іншого боку, Життя Юнга настільки протирічне і настільки складне, і це в різних всяких аспектах, і в персональному аспекті. Про це пишеться і обговорюється дуже багато, він справді жив в ситуації досить складних стосунків там і всередині своєї сім'ї, і досі можна жартувати, анекдоти всякі розказують про його, так сказати, стосунки, там, Стоні Вульф з... Емо Юнг, Сабіни Шпільрайн, да? його завжди оточували прекрасні, талановиті, дуже цікаві жінки, ну і в другій половині життя теж, Луїза фон Франц, Іоланда Якобі, він був такою справді неспростою людиною в цьому плані. І це, знаєте, певним чином захищає його від там, певної ідеалізації, знаєте, я рідко зустрічаю колегу, у кабінетах колег, там висить портрет Юна, наприклад, це зазвичай знаєте трошки навіть я б здивувався якщо побачимо ну, я бачив в деяких ситуаціях я бачив таке але ну, досить рідко знаєте отакої прямо такої, такого пошту юнг не та людина яку можна розуміти він і, і, і оці черво і знову ж таки останні ці щоденники які ми відкрили для себе ну вони ще збільшують це розуміння юнга як Абсолютно такої простої людини, і в тому числі з такими слабкостями, і з такими, який може бути абсолютно і в розпачі, і невпевненим, і навіть наївним. І, розумієте, і це так, знаєте, щиро. Оце саме головна характеристика, яка, на мій погляд, нас розгортає до цього феномену, феномену Юнга, і нас примушує знову до нього повертатися, от що цікаво. Знову до нього повертатись. З нами був член міжнародної асоціації аналітичної психології, юнгіанський аналітик Дмитро Залеський. Дякую за бесіду і не прощаюся з вами, а говорю до зустрічі. Дякую вам, Володимире. Велике дякую за ваші питання, за вашу зацікавленість. До зустрічі. That I can reach the sky My feathers are flowing in my wings unfurled Must be too good For this world These little things Are sent to try us These little wings are